Yeah, just... <risa> Se irrati hosti da au Dana radioformulea puta mierda Pincha lairola, colega 107.5 FM Baraski bizidunak Hortuaren alde izkutua Saka tus raíces Y deja de vegetar Izateriak natura interpretatzeko orduan, topatzen dausen aurreritzi edo akatsak direz. Ingurumenaren ulertxe zabalago eta zehatzago baten lorpena oztu, oztopatuten dabezenak. Sasino zio direzan idolo hauen, eksistentxearekiko okarreko ikuspuntua sortzen dabe. Gure inguruko gertapenak analizatu eta ulertzeko gaitasuna lainotzen da bian bitartean. Hauznarketa honen egila, Francis Bacon, filosofo britainarra izan zan, ilustrazioaren garaiaren ateetan. Bere eritziz, aurrerapen zientifikoa gertaz edin, nahi eta nahi zan, aipatutako idolo eta nozio faltzuak deusestatzea. Berak esarriko ebasan empirismoaren oinarriak, hau da, esperientzia eta observazioaren bidezko konklusioen lorpena. Pentsamentu aristotelikoari, Edo dedukzioen bitartez konklusioen lorpenei gailen duz. Beikonek, horretarako, lau idolo mota ezberdin, ezberdin due bazan bere nobun organum obra filosofikoan. Lenangoa, tribuko idoloak, idola tribus. Giza intelektoak gizakearen natura proiekt, naturan proiektatu proiektatzen dau inolako serikurizirik ez dekosan gauzetan Olan, bere kalderei erantzuteko nahikoa den nozioren bat topatzen douenean egi moduan hartzen dau naiz eta okerri izan. Kaso honetan naiz eta kontrako argumentuak gehiago eta argiagoak izan mezpretzatu egiten direz idoloa sortuz kobazun loko idoloak idola espekus Gizaki propioak eta bere animoak naturaren interpretazioan eragina deuko. Sarritan, norberak sortutako esagutxa sati txiki bat, lar estrapolatu egiten da beste esagutxa batzuetara. Esagutxa sistema faltzuak sortuz. Pig, Merkatu edo foroetako idoloak, idola fori. Gizakien arteko interrelazioetatik sortutako idoloak dira. Adibidez, hitzen bitartez, intelektuarekiko violentzia handia zor daiteke. Bekon entsat, hau da arriskutsuena, hitz polia atzean asmogaiztoak egon baiile ikez Antxerkiaren idoloak, idola zeatri espektakularako sorturiko fikzioak eta obrek, errealitatearen interpretaziora estrapulatu iten dauz gizakiak. Sarritan esttraolazio hori okerrekoa izan ohi Beste filosofo batzuek, beiko entesiarekin bat etorrita, bosgarren idolo bat ekarriiko dabie kapitalismoaren hegemonia gaz batera. Hau da, kapitola, kapitalismoaren idoloak. Hauek, ideien konjunto konkretua, demostratu gabeko topikoak, datu ez ere eta zelanez, plusbalia akumulatzeko sortuak direzan ezagutza multzoak direz. Danos kikusidoguz kapitalismoak guretzako sortutako idolo errentagarriak. La crítica es el ejercicio del criterio. Destruye a los ídolos falsos, pero conserva en todo su fulgor a los dioses verdaderos. José Martí, cúbaco, irauchaco, ideólogo, bivote duna. Ongi etorriak, barazki biziduna, behin berriro ere hementxe gaude eta ni azpaldiko partez gainera zuekin, zueke belarriak astintzen berriro ere eta bueno entzun dugu olearen sarrera e, e, bikain hori, e, idoloen inguruan oso oso oso oso no laburtuta oso oso Idoloak kill, idoloak kill your idols, hori kamiseta bat ikusi nuen eta asko gustatu zita. Orduan horregaitik pentsatu dugu idolatria hain sakona den eh, tema hau ekarri eh, gure monograficora eta horre eh, gure piedra angularro izango da gaurkoan eta bueno, besterik gabe eh, aurre eramango diogu asteko Barazki saldare! Asteko salda. Barazki salda! Bueno, Azteko barazkin hasiko gara, gaurkoan gainera denbora gitxiago daukagoa, asik etita batean egingo ditugu e, repasoa, autualidadekoa. Gogoratu nahi dizuegu Azteburu honetan da Torren Ostiralean, Azaroak egitea bost, Santurtzin, Santurtziko lakelo gaztetxean, egongo dela e, Irolaren kontzertu batzuk, sorta bat, jaialdi bat antolatu dugulan, ebertan egongo dira aginak Marmol eta Los Konejos, asik que, bueno, gertaratu, sortziterdietan hasiko da jaialu, eta ondo ondoetorriak danok. Bueno, Tairola Irratiti be gogoratzekoe, ba Itzulipurdika, eta Interpretaren kolektibo kolektiboak, ba, jai batingo dauela azaroaren 24 lauan eh, e, gaztetxean eta ba ekintzen bueno, e, artean ba zeitardietan egongo da bertxopoteoa. E, gero 8etan egongo da interpretazio tailerra eta bueno, da gero karaoke, jaize eta pintxo beganoak, hasike, bueno, e, Apoor eta apoia holango ekimenak eta bueno gertatu zaitezie azaroaren 24 lauan ezaspikatu gaztetxera. Eta bueno, sorianakaman barri diogu gaurkoan Asteburu honetan, e, deusko gazte lokala, ogoi eta bosgarren urte urrena prestatu egin du, ja bukatu eta bukatzear, eta ontsi bertan uste dut e, e, kanpoko pareta margosten ari direla, odo hori esaten dauk artela, ia egia den, eta hasi eman dio zuen e, margoketa horreri, eta e, entzuten batzabizie, zorion handia eta bezarka handia. zuondoirratia.ga web elbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak Irratxa joak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak birela Irratia garen einen ikazten, irakurtzen, pentsatzen, Eraikitzen erro kritikoak asaleratzen. Asalera no! Bueno, bueno, bueno, hemen txegabiz, ja monografikorako prest, eh, aurrazienan ipatu dugun bezala, ba, itxu dugu, e... Eh, idoloen inguruan, fenomeno sozial oso garrantzitsua iruditzen zaigu, edo aztertzeko moduko, edo kausa batzuk, agertze aipatzeko modukoak. Gainera, e, telefonaren bestaldean, e, eneko ere badago, eneko, entzuten gaituzu? Bai, bai, entzuten dut. Vale. Basti ondan hori, eta eskerrik asko daitu terren, eta honetan parte nitzu terren. Jode, eskerrik nah, asko zuri, etortzea gaitik eta eneko Desde vale. la lejanía. Bueno, vale. Eh, vale. va de aquí su sur, eh, micrófono a pistuta da buena, en apurbat verés y en su tendela, verás, eh, Gongo Sara mutututa, surechanda de nartén, que no ya vale. hay chicos, hay tú eh, parte hartzeko ya con el micro abierto, así que bueno, de, de momento Gongo Sara muteado, ¿vale? Vale. Vale, ni de salas, goto. Ay, ahorita. <risa> <risa> Eh, vale, eta bueno, pa ba, esandakoa, hasiko gara e, idolo, Idolatrien idolo idolatria inguruan hitzigiten eta bueno, ka, kasu honetan e, iruditzen zaigu e, e, kokapen bat egiteaz e, termino honena dela proposena honekin hasteko. Eta bueno, oso simplea. Idolatrien eta idoloen eh inguruan e, irakurtzen hasten garenean konturatzen gara terminoa berabili izan dela gehienetan erlijioen munduan, bai? E, idolatria oso tipikoa da Moisezen e, Figura hori nola bajatzen den sinahimen diti, kon las tablas de, de dios, eta hori, eta ikusten ditu, bueno, paganoak eta bere herria, eta juduak, zelan, e, e, davisen e, bezerro hori e, e, idolatratzen, eta bueno, aserretzen dela, eta hori dena. Idolatria da, precisamente hori, e, e, irudiei eta e, ikonoei ematea e, adorazioa, eta egitea euren jarraipena, eta ez benetan horrek egin E, e, ba besten edo signifikatzen duen, e, bueno, pues e, esan nahi, sakon horri, ez da. E, kuriosoa da, religioek erabiltzen dutela, baina ez denek, erabiltzen dute, pues judueek edo erabiltzen dute e, e, musulmanek ere bai, ez dituzte e, deidadeen irudirik egiten, baina katolikoen artean, kristianoen artean, katolikoek bai egiten dute, baina enkambio protestanteek ez dute egiten, eta hor, bueno, luteroren e, banaketa hori eta bar, horretan ere oinarritu zen besteak, beste, ez da? Hortik dator, nire iritzia da, kuriosidade moduan, erligioek kritikatzen dutenean idolatria, kritikatzen dutena ez da idoloei eta ikonoei eta irudiei ematen zaien adorazioa, baizik eta euren erlijiokoa ez denean kritikatzen dutela, baina bueno, hori iritzi bat da, ez da? Igual gure programarako interesanteagoa izango zen fenomeno aktualetara etortzea, eta ez hori, bin urte pasatu diren garai hoietako e, gauzaka ipatzea, Eta bueno, ba, eh gaur egunean idoloen inguruan hitz egiten dugunean, bueno, pues, gauza garrantzitsuenetako bat edo fenomeno oiko bat izaten da E, e, musikaren inguruan sortzen diren idoloak eta adibidez hor ditugu e, los, del, los del 27 hauek hil zirenak hogeita zaspi urte erekin kasualidades hainbeste direnak bueno, e, bakoetxak atera kontuak ez baina e, idolatratzen ditugu jarraitzen ditugu, dire guretzako eredu eta bar, baina eurak hil ziren hogeita zaspi urte erekin, porque llevaban la mala vida ez dakit guretzako eredu garriak izan beharko luketen edo ez, azken finean euren eredua da biber rapido, muere joven ideja un bonito kadaber Eta, eta ez du... Eta mentras tanto consume un montón Tanto consume un montón Hori, lo que hori da, hori da eh, Efectivamente, bueno, horre ipisten zaigu zalantza gogor bat Zia eh? si benetako eredu diren Edo izan diren eh, sistema honen eh, produkto batzuk erabilidutenak Zertarako, ba, bueno, gu alienatzeko Eta era berean, zinearen eh, munduan orde bat elementu batzuk Marlon Brando, adibidez eh, Do bestela norga iagoetxe a mi, esan da batu dugu? Joder, da de pelle bat, eh, Marilyn Monroe Marilyn Monroe Jace Rowe, Dean, da oso mito handie Ese tipo honek egin dizauene bi pelicula, uste, eta doiru Eta hil ba, Eta hil san et, ah, bai, bai Eta, bueno, eh, aktore bezala, uste, esan Una cosa del otro mundo, baina oh. tipoak, gero, enzuten... Eh, eh, Idolatratu, edo... Efectimamente, eta hoekin ere berdin, eh, bihurtzen dira eredu, jendeak jarraitzen ditu, eta pentsatzen dugu direla gente eh, bat supermajeteak, eta gero, bueno, pues nahi dugu jarraitu euren ir, eredua. Marlon Brando nazi bat zen, zen super, eh, fatxa bera. Orduan, eh, hainbesteko... Geiz dinen gainera, claro, dino zena, kontsumoarekin dago, oh, dena claro, bezala. Claro, claro. <laughs> eh, Tabakoarekin di, di, erlazionatuta dago Malborogoko gizon hori bakero hori Tabakoarekin guztiz erlazionatuta dago. Eta horiek dira bidaltzen dizkiguten mezuak eta gu jarraitzen ditugunak Baina bueno, guri beti gustatzen zaigu illo politikoari eustean eta, eta bueno, horre ba, ere bai ikusten ditugu idoloen fenomeno asko eta asko, ez? Eta tartean, ba, ba, e, e, ikusi aldugu gauza batzuetan igual mesede egin dutela nik pentsatzen dut hori e, momentu batzutan e, lagundu izan dutela herria aktibatzen eta borrokara lotzen, baina gerora ikusi izan da zelan e, jendeak ez duela e, sakontasun ideologiko bategin eta ez duela pentsatu asko eta, eta jarretu dutela idolo horrek esaten duena aziegas askotan eta hori erabilia izan da gainera, movimentu hori kriminalizatzeko edo es e, emateko ja, dagokion garrantzia, ez. Horreri buruz, precisamente daitxegin godiguna eneko, que eneko presaudez tan Bai, bai ba, eta bueno, ba, hori, zuke eh, honen buruan hitz eh, eh, egin duzu, eh? zer revoluziñoetan eta eh, idolatriak zelan eh, eh, funtzionatu izan duen, ze... Eh, bai, bueno, nire honintzen hori ten, baina, bueno, gero, eldunaz beste punto batera, direla, lidertzen arazoak eta segaitik eh, momentu baten, egoten denean iraultza momentu bat, segaitik opresiñoak eh, uste dote, eh, ba, retrasa no, uste dira, bueno, ze... Eh, uh -huh zelan apresiñoak identifiketan deuen e, iraultza hori pertsona baten edo, edo kupula baten, ez? Uhum, Azkenean nik usteot hori estrategia estrategi bat de baiz, e, e, olako iraultza sozialak eta olakoak egoten direnean nire txatozin justo da esatea pertsona baten e, zorbaldetan dauela mugimendu guztiaz, e, e, berez iraultza herria egiten dau eta guztion o sea, iraultza sozialek behar dure gainera danon per, e, indarra eta ez pertsona batena Nik uste hori liderzak ekarten deur diesela arazo batzuk eta e, arriskutsua direla punto batxutan e, bat ezbe identifiketan dalako movimendu sozial bat e, pertsona baten eta bere gain da dana eta responsabilidadea be bai mugimendu hori e, justifikatzeko eta gainera aurrera erbateko e, uh -huh, uh -huh. Uste dut lehen, eh, ondo esan dozuela, ba, idealizazio eta ideolatria korrebe, cede punto bat dekola, eh, sauda aeroia eta berak zaba, sa, eh, salbatuko dosku, eta berakingo ingo da eta konstiente izin behar gara, pertsona batek ezin dauela hein, bakari, bera dana. Por okay. duen, batxutan ideolazio idolatria ideolatria horrek ekarten debo lako jainkotasun moduko bat, ez da. Uste punto baten, cede punto horrek, eta eh e, modu horrek, que es pertsona horrega eta ni pentsetan dut bera moduen eta bera da mugimendua, ekarten dela bai, eh erantsukisune galdutea. O mm -hmm. askotan eh holako geuse sozialak aurrera eran berditenean pentsetan dugu bakarrik egoteagas nekoa dala eta erantsukisun eiteko erantsukisun hori, ba como que se delega, es baori, demokrazia representativoan moduen, es modu batera, ez. Hor duen, eh, arrizko horretan eh, jauzi aldala. Eta berezi iten deuela be bai idolatria horrek, bat pertsona normalak eta holako vanguardia bereziak, ez? Emoten deu egoteko borrokan edo eh, aldaketak emoteko izin behar dala holako jainkomoduko bat, holako pertsona berezi bet, eta horrek behiten deuen adak, kla, eh, klasetu gentea, ez? Emoten deu... Eh, movimentu sozialetan eh, pertsona bat bakarri dala importante, aki la masa no importa. Kategoriak eh, jartzen dira, kategoriak ¿eh? entre el que mola claro. y los que le siguen. Hori da, orduan eh, nik uste dut gainera holako movimentu soziala berdeurien geuzetan eta holako historiatan Eh, Horrek, eh, problema bat dala, beste oi, los que somos unos caguetas de mierda y no somos nada beresis, ba? es daki guleko sondo berba iten, eta es deko guleko lago karisma beresir, baitxiten dozko apurbe chartua, es eh? emoten deu, es dugu de le importa, eta bakarri gauzela bulto iteko. Uh -huh, uh -huh. Eta uste, otori, arrisku behar, eh, arriscu behar dala. Eh, uste ode bai, kasuberean, eh, liderra, que dago lako, go, es dira usted a nitxori, usted eta gailo igual karisma gente edo, E, garrantzitsua direla, ba, e, beste gente jentea inspiretako, e, beste jente e, guztieri ba estrategiak eta ideiak azaldutzeko eta ulertarazteko, zeiziten dia horako, e, gente karizmatikoa, gente asko erakartzen deurienak, eta e, errez azalduten deurienak eta ulertarazten deurienak, beste gente bateri goles galenakain teknikoak, ba, ideak, ez? Eta errez abalduten deurienak eta ulertarazten horren horretarako ondo dago, baina gero, nik uste dut borrokako edo erabakitzeko lekuetan eta, ba, igual beste gente anonimo bat, begon behar dara, azkenean masa soziala beidentifikitako pertsona normal batek, eta esateko zian, ni be izin, izin leikea, oes. Mm -hmm, bai, usted... ori, ori esatez, abizena, bastante obio, ab, lider edo idolo batek bakar bakarrik ez du asko egingo. Claro, baina ez que, da, nik usteo da, kapitalan eh, mesua hori dala. O sea, capitala badeko gauze de tu eres especial, el sueño americano, eta gañera eureksal dutendozko lako ídolo batzuk, como que son el estandarte, baina benetan, capitala, que egunero funtzionetan deu, eh, tenga líderes o no, a todo, a, en todos los aspectos de la vida, egunero kotazun badeko, deko eh... Badeko eh, estructura bat de, de, de herramientas pa hori dana imposatxeko, eta eta eh, dako si hai líderes o no, o son mediocres o, o, o son de alguna manera, eta gizu, uh -huh, uh -huh. benetan opresiñoari eh, edo es, mm, beste lider horrek, ez deki benetan analizetan dosunean ez eh, deki ezebes. Eurei bardi indiak, edire horako titere batzuk, eta eskotan inpiñe deuriez mongolo batzuk, eta asunto da makinaria funtzionetan dauela. <coughs> orduen, nik uste dut, e, e, lidertzak kontuen hartu behar direla ze mugimendu soziale e, behar deurie egunerako borroko bat. Eta orduen, olako jende karizmatikoan delega olako horako geutzek edo mugimendua, baina niretzat e, arriskutsu e, irudituten jataz. Egero gainera, Eee, eh, adibidez, kubako eh, iraultxan eta orsor puxeden idolo eta lider batxuk bat, xe, fidel duen, adibidez, xe eh, hilten deurrienean, emoten deu, hilda da la generazinho bat de, revolucionari de revolucionarios. Esta gizu hilten deurri eta, ahora da el concepto social bebai de hostia, galduten gabeiz guerrilleroa, guerrilla galtzendabis, orduen, eee, eh, Saturn era con un pesimismo de, hostia, matau al estandarte de la guerrilla eta ya está, se acabó. O sea, ya nadie inspira a la guerrilla, no sabéis? Orduen, ez eh, da kit. Iduituten jata, pa, purbet... Eh, Arrizkutxoa, bai. Arrizkutxoa, emdirela, bai. Mm. Arrizkutxuaren inguruan txamik eh, ez zer badauka prestatutaren no ezeu es... zer. Bai, A ver, konta. Aher, ere idia zen azkenean, nola erabiltzen duen eh, sistemak, Eh, ídolo, idolatria, eh, eh, historio hau, ba, masaketa mugitzeko, eta eh, tipo eh, bati que igual sin ninguna eh, eh, aparente eh, virtud, mas que eso, tener una cierta simpatía, bano la eh, lortzen duen, eh, mekanismo propagandistiko batxuen bitartes, eh, masaketa, mazaketa, eh, Tipo hori esaten duen ari Baso egitea edo, edo euren idoloa bihurtzea Edo euren e, simpatia Sortzea geien bat Se -se -se Segundo bate txiko este soe Baina nik, bai, nik uste movizan ah, deuriela Masak, baina es que Aizkotan esaten duen, no, es que la derecha Mobiliza a las masas, que ba, al contrario su, Beremesua da pasividadera Mobiliza masas pa la pasividad Porque eh, opresiño ari komenin jako nada Es gentea mobilizetea Komenin jako pasividadea Eta ah. orduen Saltzen deberien mezue gainera o sea, tenemos este líder de puta madre, su que seis sueñes ese ves, eto nekingo da. Ordua nik uste dot el deko la capacidad de propaganda de la hostia, pero con el con el mensaje de no hagáis nada, no movilizaros a favor mío, sino al contrario, no hagáis nada, porque sin con que no hagáis nada yo ya voy a avanzar. Eso es, déjame a mí, déjame a mí. Bai, Va, bueno, ¿Vale, es que nean nik ore astalduko dut eta gero komentatuko dugu, baina askenean es que vale, vale, vale. da eh hori, igual el no hagáis nada Vaya, porque confiáis en mí, ¿no? De alguna manera, voto bo, a Eman, y ya está, porque e simpatía e chuet, eta, a Eman tendo su vez, y voto a Mangodira su como se rige Olida. todo por el voto, y es súper democrático todo, va, orrequín ya, irá más y disuede de simpatía, y ahorita su vez, y en BTV Arras, y ahorita Enina y no, no en un no ingurúan eh, eh, y casi edo, se os eres pero dao de, de, de milla que agausa, gañera, imagínate, no te voy, técnicas se guardan con recelo, porque dirá técnicas que llevan a la gente eh, muy poderosa a, a unas cotas de poder, oso soltúak. Eh, sí, sí este mal en trucoak. Vai, no, no en un apunte chiquibete san, eh, ahorretic, historián, eh, ingurúan, ni usted es... Eh, el fallo edo así sirenen igual e, imperioak eta sortzen egin zutena izan eh hori idoloak eh no eran personas o sea, gehien sea gileen bat ziren entez e, edo horla kozat personificatzen dutenan gizaki bihurtzen dutenean e, orduan hartzen da e, modu batean e, gizaki bideratzeko edo maneja modu bat, es uh -huh. e, azkenean e, lortzen dute tipo bat E, e, gaina, igual, potereak eta dituena edo oso indartsua dana eta nire ametsak betetzen dituena eta modu baten e, gaita, e, ez dituen gaitasunak ematen oza modu irrazional baten e, maitatzea e, tipo bat eta hori horrekin eta base horrekin ba, e, egiten dute gaur egun e, komunikadeideak e, produzitzen dute idoloiek ez? Uh -huh. Azkenean hori, eh, bueno, eh, Star System esan dutzun zu eh Hollywooden hasi ziren Star System istorio hau, ba, politikan eh, erabiltzen dute. Gainera eh jakinda bai eh, Hollywood horretan egon ziren produktore batzuk gero parte hartu egin zutela eh kanpaina politikoetan. edo incluso presidente izan. Incluso, <risa> eh, zirela. ¿Qué le dieron? Regan, vaya, es productorista. Regan y e Gonzalo se involucrado en la casa de comunistas ese. Mm -hmm. Eta, va, y que su que es una chami, eh, eh, Kennedy era de familia productores de Hollywood, va. De Orduan ori, haz que ne han comunicado eta gente harí con la mítica frase de uno no sabe lo que ve, sino que ve lo que sabe, Eta zer eh, eh, son productores de, de opinión, atxekenean, ¿no? uh -huh. los medios de comunicación. Uh -huh. Eta nik askutudu, arkut, como se habría encontrado oro, eh, una de las bases de, de la propagandística de, de tipo bat, eh, en suela eh, da la base del marketing social en la comunicación política, da tipo au eh, Goebbels, Eta, bueno, antxa dao, sorso, pamatua. Bai, bai. Ni da leno al día, ikusten eh, dudala. E dice, buat, chaval traigo petroleo. <risa> eta hori, gebelz tipo hau, ba azkenean hori. Zuela, amaika principio, ba, eh, masaketa mugitzeko eta nahi nituen apatu. Iak dan ire gauza, ba, aipatuko ditut, aunque leiz, ahi eiz igual. Propagandaren estrategia. Igual edizuen txun, parabola bat, que eh, idatzi zuen eh, gebelzen biografoa, Se da curioso, porque se atendú que Goebbels es en un propagandista, an, lo que pasa, no la propaganda, lo que pasa es la propaganda es un hombre y buruas, imagina el tendú, va Bueno, os eh, doy, ahora sí, en el eh, principio, que está ahí para el código de principio de simplificación y del enemigo único, eh, adoptar una idea única, un único símbolo, para como adversario, Que era el eh, principio de método de contagio. Ahora, eh, gustiak dirá adversario verdinha. Eh, ahí es todo ese ta ofamatua. Olida divide claro, eh. Me da todo ese isis o oh, arreglacoak. Uh -huh. eh, principi principio de transposición. Eh, eh, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Uh -huh. O sea, eh, tú eres más corrupto. Que que típico, eh, es que la competitividad es innato de los humanos. No, serán lo tú, tú y yo, eh, pero no es de todos. Sí, pero eh, yo tengo corrupción, pero denuncio tu corrupción. Sí, sí, pero todos somos corruptos mm, al final, poder, ¿no? Sí, los sí, cojones, sí. tú eres el corrupto y quieres que yo sea para que tú puedas ser con libertad. Luego, eh, cuarto, principio de la exageración. O sea, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave, como en una... Eh, una bueno, pelea en Al Chasu, eh, en un bar eh, que, es, eh, que es, da la apología al terrorismo Apología ¿tú? absoluta de No, no, apología no, terrorismo, terrorismo O terrorismo. un tweet que, ya, vamos, estigmatizado No sé cuántos eh, eh, Prime time Por el twitter de eh, Chorra Principios de vulgarización eh, Ese es otro principio también muy importante Porque la propaganda debe ser muy popular O sea, tiene que llegar a todo el mundo eh, a, O sea, tiene que ser una información muy simple Yo aquí había apuntado Cuando dicen en la tele Típico Los radicales de la CUP Y, y ya está Es el adjetivo que Ha quedado se, clarísimo Entonces ¿no? eso entra Pum, pum, pum Los radicales de la CUP Los radicales de la CUP Y eso le entra Hasta a un niño De 6 años Si le dices si le preguntas por la CUP Pues te va vale a decir Los radicales mm. Así de simple eh, Seis principios De orquestación La propaganda De limitarse A un número pequeño De ideas Repertirlas incasablemente eh, Me meten prisa Entonces voy a decir Un poco más rápido Eh, principio de renovación, que hay que eh, emitir constantemente informaciones nuevas por, para que eh, no repetirlo, o sea, se cansan al final, tiene que haber siempre una información nueva, por por tonta que sea, pero una nueva. Uh -huh. eh, principios de verosimilitud, construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sonda eh, o informaciones fragmentarias. Principios de silenciación, a callar sobre las cuestiones sobre las que no tienes argumentos pues no las dices o no sales en la tele durante un tiempo o cosas así que suelen hacer. El décimo ya sería principio de transfusión. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar actitudes primitivas ¿eh? para igual hacer, eh, mover a las masas a, a que pues, se juegue la vida o lo que sea. Y luego el último principio de unanimidad, ¿no? Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo. Entonces, si se crea como una especie identidad y de que boiko los ganadores Los demócratas contra los separatistas ¿no? eta horrelako ideiak bai. sí. eh, Bueno, eh, badakizue eh, gaurko programa Purtsoba berando asibarri zan dugu, trafikoa eh, guraldi txarra bueno, horrelako arazotxoak eukiditugu eta eh, amaitzen ari gara e, nik eh, uste dut eh, ondori horiko ederrenak eh, topatzen ditugula la eneko bota dituen eh, es, saldietan eta nola eh, idu en fenomenoak egiten duena da e, jendearen aktivismoa gutxiagotu eta, eta hori beste pertsonaia batxuen gan, jarri, harreta hori eta ardura hori eta horrela e, bilatzen dena da e, pasibidadea jendearena ez dakit e, zuek adoz zaudeten Bai, nekero esan nahike badabuela beste fenomeno batzuk ez diesela idolo tangiblea baize eta idoloak esan nahike pentsakera haukerrak, ez da? Ba, dibidez... E... Ba, Iñizitu e badauzeruen ba, esatea tor dala eh, golpeando su yunke con su martillo Hori ba, be, ídolo, ídolo bat da, ba, pentsakera oker bat dalako eh, eh, Gertak izunen simplifikazio bat dalako Eta simplifikazio, simplifikazioak askotan, idoloak ba, di esen eh, txu batean por, por ejemplo, konspiranoia Konspiranoia da eh, fenómeno complejo baten asalpen oso simple bat eta oso asumigarría por, por eh, diñeagun eh, bastas eh, bastas cantidades de gente da horre be, ba idolo falxu ez ezta da derrokatu beharrekoak ez mm hakonspiran -hmm. nahi lagaz beha ez. Mm -hmm. Eneko, sukser gehiago geitu nahi duzu horre, eh, paneme a minuto daun semen Ees, nik uste da neiko eh, argitxido gules eh, arazo sortuten diren eh, uste da responsabilidades ba O sea, azkenean eurek saltzan deure meso askoz bekomodoa dela, estain behar eze bez, mazke ez tard, i... irreirte, i... konsumir. Eta azkenean e, borroka sozialak, ba, ikarten deu egunero ibili bezarela, ba, kapullo bat moduen, ba, orxe e, borrokan, e, egunero sortzen diren araxoetan eta... Tipitapa, Hori da, hori da, da, hori da, Ez da, eh, nik uste dut, ba, dana dekola beren eurrien, ze bebaiera hilten deuriez idoloak, ba, euren eh, eh, defectoakaz eh, olako movimiento oso bat desprestigietako, eta olako gauzetan, ba, kontuz ibiliberda, ez jeusteko, ez? Es, eh, kontuzan ibiliberda, ba, hori gube idolatriatan ez jeusteko, ez es, eh, pentsetako movimiento bat dala pertsona baten kontue, eh, baizik eta guztiona, Eta, por ver, responsabili ez eta ez da ez da hitz ez da hitz diren ídoloak, pues Marx, el o gente así, que igual son más ídolos eh, ideológikos, ez da hitz ez eh, da idolo ideológikorik. Eto los idolos que no esbenden son de mierda, dio. Bai, eta izan direnean pertsona batzuk egin duten akaporte bat, eta gero bihurtu dira idoloak e, saltzen dira kamisetetan neuren aurpegiak. orduan geratzen da bai. geratzen da, bihurtzen da hori gauza bat e, erabiliak e, sistemaan engatik. Bai, e? bai o sea, lo absorbe, ez, eh, de alguna manera. Hor duan, kontu zibili behar gara. Perbierte. E, hori da, kontu zibili behar gara, eta ez, ez egon e, hori e, egiten reproduzitzen, eta hori baimentzen gu edo buzioen ese hori errasten, ezta. Ba bueno, honekin e, egin dugu gorko monografikoa, jarraituko dugu aurrera eta bueno, jarriko dugu musika purtsoba jarraitzeko. Eh, e, Kanta Sahar bat ekarri dugu gaurkoan amaitzeko tartetxo hau eta da saramak egin zuena orain dela pues 25, 30 urte eta bere izena oso significativoa gaurko programan idoloak hil. visión a que en su tensa o de una saspe punto voz pero la ira de cada diez de casaris lo recomiendan ba Bukatu dugu gaurkoan Gaurkoa izan da programa oso oso laburra Eta erzai bat ere ondo iluditzen, e, e, torre naiz, e, aspaldiko partez, eta nire guztatzea itxegitea pello bat. Eta bueno, beti daukazu eukera egiteko porruzaldan tartetxo bat, eh? Timora asko itxegitea, nire guztatzea diretoa itxegitea asko. Eta justo por la oso labora izan da, eta zin nintzen dut itxekin horregaitik oso pikatu da nago. Baina, bueno, horrein oportuniata eman diazu itxegiteko bizka bat agorran Eta esan nahi gauza bat, e, Moises, esan zuen bezala. Moises... Moises sec, sec, sec. No, veis este Moises, Dios. de Oerta. Eh, Moises sec eh orrelazaten da en esto en Hebreos. Eh eh ori, esauben besala, he sido la tratú, ¿eh? He sido la tratú. Et ha ido la kutsi eta killjor idols mesedes. Hori be Monjesa que san zauen Kill Joy Idols. Kill Joy Idols. Yeah, vaya, ala, Vai, hebreos. Bai, izan hebreo ez da. la Biblia tiene muchas jodidas, baina tiene unas verdades. Hai algunak verdades guapas que, entre que mentira ogea. y mentira hay alguna verdad. Ah, hay que no, filtrar. Mo Bai, bai. Ba, bai, idoloen programa egin dugula gaur, e, gomendatzen dizuegu, hausnartzeko onenin guruan, ze bueno, guk haipatu ditugu klabe batzuk, gure iritzea eman dugu betiko moduan, baina e, luzerako ematen du, ez dugu aipatu adibidez e, jendeak, Fan fenomenoa zelan biziduen, nola eureke friki edo fan egiten e, e, duten euren burua zeuserren alde, eta bueno, horreke suposatzen duen ere bai, gauza asko daude hemen e, aipatzeko eta aipatu gabe geratu direnak, hasi que bueno... Izaresozialako idola biurtzena direun... Hori da, orduan e, begiratu, hausnartu... E, eta bueno, ba, izan kritikoak. Baita, bueno, apur bete Kill zori lema punkize famosua burura etorrite, ba, ez que zindote burutik endu, ba, eh, escorbutok zema kamisetak eta saldo dauzen, eta zema gente da, daroa zen bere kamisetak, edo Ramones, edo Besteanak, o sea, que punkize barruen, eh, Kill Your Idol zen eh, fenomenoan barruen, ba dauzela, idolo, idoloak, esta? eta apur bet, bere iztuin behar da, eh, la sal de la pimienta. Da, bueno, beste bari, ba, hamen izten dugu saioa, eta, bueno, el dituz aiteziek eugez, irorla irratia gaz, onxe baita torre, la hora del suicidio. Astroleta dabuti, euren proposamen musikalakaz. Eta, bueno, ba, beste barei, kurrengo domekan, eukingo dugu beste saio eder bat. Oseke egon zaitezia irratien bestaldean gehu ez. Aztu gabe, aztu baino lehen, eskerrik asko emon berriro be enekori, e, e, telefonaren bestaldean egoteagaitik gaitik, e, badakizu hemen e, naizaitu gula. Eta, bueno. Eta horkene eta leire be bebai. Bai, bai. bai, bai eta horkene falta bai, motaten da bebai. Baina, bai, bai, noski bueno, eurek aste burunetan Ep, apai, eh, mikroa erdi horrela da bila. Eurak eh, astiburunetan faltatu dira, baina gurekin eh, kontaktuan daude eta askotan etortzen dira, eta bueno, eneko da aspealdian eh, geien faltan boz somatzen duguna. Esatea, ba hori, eh, nahi duzun osago zela ona inbitauta. Eta, eh, ostras, amaitu eginda. E... Eh, eh, Agurra egingo dugu zure estiloan, eh e, agurtuko dugu beti bezala egiten zenuen moduan, ba guk egingo dugu gaurkoan, ezta? Eta e, sat... joan goara pasetan frase bakoitzak esaten dau frase bat ola politiko. Ederto, ederto, ederto. Eh zuke eh zabalone na dugu. Joadiatzarenkoa e, e, <laughs> da. Ah, no, venga, ba, orduan e, e, E, Bezarka da bero bat hor, borrokan zauzien guztioi Eta kartzela barruen zauzien oi be bai Bai, limon e, Agur bero bat, limon, haupa limon Gogoan zaitugula, sistema ustelanen kontra borroka zauzien oi horize horize, horize, horize Eta kartxela kapurtu Eta kartxela kapurtu Eta, bueno, ba Eneko <laughs> Eneko? <laughs> Eneko, maite zaitugu Eta aurkene eta leire ere bai, eta leke eta dalo. Eta, eta amak, ama guztiak ere bai. Ale, agur, datorrenu programarte. Gero mismo, altizte bera, mobile, armezua, aurpegietan izua, gu garaien arazoa, benetan. Guau, wow. caldudubeles, censúas, sonaron tambores tambor. de guerra, despierta Detuvieron a toda la peña, mantente alerta, escucharon paz y siguieron intentando Cap, capturar su más suya y con la tuya solo juegan Y que nos dejen en paz los maderos, porque si esa es a su paz yo no la quiero Joder que ser en el mundo entero, te hacen llorar, torturan encima con mi dinero lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego Cuántas familias están llorando, cuántos inocentes pagan precios demasiado caros Lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin Cuánto va a durar esta condena, quieren derrumbarnos como un castillo de arena Y que nos dejen en paz maderos, que nos dejen en paz los picoletos Que nos dejen en paz, que no queremos saber nada de la audiencia nacional, no Y que nos dejen en paz maderos, que nos dejen Los picoletos, que nos dejen en paz, que no queremos saber nada, es su montaje policiano Y que nos dejen en paz los fiscales, jueces, abogados, verdugos, montajes, secuestros, torturas, prisión, preventiva, lágrimas que los ojos, porque... Lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no quede fin Cuanto baduran esta condena, quieren derrumbarnos como un castillo de arena Itxi begia, <risa> itxi burua, itxi aoa, seria el txatu eskuak atzera, begira lurrera, salto atzera, salto atzera duzu, ezaidazu y Lo que queremos es que nos dejen vivir Que no nos metan en un juego que no tiene fin cuántas familias están llorando Cuantos inocentes pagan precios demasiado caros Lo que queremos es que nos dejen vivir Que no nos metan en un juego que no tiene fin Cuanto va a durar esta condena Quieren derrumbarnos como un castillo de arena